Fredagsfrallan med Jan Holmborn. God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Oh, god morgon, god morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på HITS FM 97,8 som är byggd med mig Janne Holmborn. Och vet ni, idag är det sista vinterdagen den 28 februari. Imorgon börjar våren. Varmt, varmt välkommen! <skratt> oj, oj, som vanligt börjar vi med docentdöd. Vad gör man inte för att få upp farten? Hallå, vi har världens coolaste nyhet bara, så vi tar det direkt. God morgon Björn Forsell. God morgon Jenny. Hör du, som Tranås ska man vara glad idag. Idag ska man vara extra lycklig. Berätta, berätta, berätta. Jo, igår på Älvsjälvsgalan på tv så var det 500 föreningar som var nominerade till eh, priset. Eh, man delade 10 pris på 100 000 till för eh, årets föreningar och sådär. Och då var Tronås Boys en av de tio. Åh, grattis! Va? Tack var så kul. mycket. Vad kul! 100 000! Du, det blir, ja, blir många bandbollar för det då? Ja, det blir några stycken. så att Men det finns många hål att stoppa i. Så vår kassör och ordförande Per Astor, han har nog liksom jag inte sovit i natt. Utan bara räknat vad vi ska betala av för någonting. Då. <laughs> ja, vad härligt. Ja, men du, det här var en glädjande nyhet. Och vintern är slut också. Det kan inte bli mycket bättre. Nej, och så var han sista matchen. och. Så har vi en ny tränare som kommer presenteras idag då, Så att det, det, är, det är bara bra Jesper Kärbink här förra veckan höll föredrag och skänkte 10 000 till Boys Hand ah, ja, perfekt Du Björn, eh, grattis Och grattis eh, Tranas Boys eh, Vad kul att du hörde av dig Ha en bra dag, så hörs vi Tack, dig. Hej, hej på dig. hej. hej. Fredagskrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar HitsFM. Hits FM. Ja, det där var vi ju bara tvungna att sticka mellan. Men för som första nyhetsorgan fick vi den kanonnyheten. Men hörni, idag ska vi prata om eh, viktiga saker. Vi pratar alltid om viktiga saker i Fredagskrallan. Men idag ska vi prata om eh, jätteviktiga saker. Kent Osiasson, så har jag sett nu. Nej, vad va, ska jag Osianson. Tänk att det ska vara så svårt. Kent Osianson, varmt välkommen till Fredagspråland. Osianson. Ja, tack. tack. Vad va kul att se dig. Och nu är nu, en glad pensionär har förstått. Ja, frun och jag vi hem i Poska så det är jättebra. Man ja, har fullt upp. Ja, jag har ju FFB och jobbar. Med. Ja, precis. För egentligen så kommer du hit som 50 år för vi ska fira en 50-åring. Ja, Ran och FFB 50 år. Ja, nu ska vi nu, ska vi, nu, börjar, vi, nu, börjar, vi, nu börjar vi från botten. Uh, nej, nej, vi, vi börjar så här. Nu ska jag se om jag, om jag kan det här nu. Då, jag brukar alltid öppna, börja med en öppen fråga. för Vi ska prata om, om FUB. Men vi, först måste vi ändå liksom lokalisera vem det är som sitter mitt emot mig. Och, och då säger så här. Vem är Kent Roger Lennart Ossiansson? Ja. Så sa jag rätt nu? Det sa jag rätt, Ossiansson. Ja. Nej, men jag är en, en man i mina bästa år. Är det och, så? Ja, visst förstår du. Och jag har ju ett engagemang och det är ju det här FUB, förening för Utvecklingsstörda barn, unga och vuxna. Och eh, Jag har gått med där för vi har ju jag har fyra barn med den yngste grabben, han har en kromosom för mycket, syndrom. Ja, okay, ja. Tack vare det har engagerat mig. Och det har gett mig mycket glädje faktiskt att jobba med det här. För att vi är ju 170 medlemmar här i Tranås och eh, väldigt aktiv förening och vi har mycket. Roliga grejer för oss. Det är huvudsaken. Sen är jag beredd att ta en kamp med kommunen om det skulle behövas att företräda. Men de sköter sig ganska bra här ja. i Tranås. Så att ja. Det mesta är roliga grejer jag jobbar med. ja men Vad kul. Då ska vi se. FUB säger det ju sådär som att alla ska... Och det står för Föreningen för barn och unga och vuxna med utvecklingsstörning, säger man då. Va? Just det. Eller hur va? Ja. Och jag har ju själv en, en, en dotter som är utvecklingsstörd som har ett problem med en annan kromosom, sjuan. Är som spökar hos sen. då? Eh, och eh, vi brukar säga så här: vi, vi brukar säga: Det är eh, barn och vuxna med en alternativ kognitiv förmåga. Eh, för vi pratar, det, jag tycker det känns lite konstigt det här med utvecklingsstörning och normal. Är vi med normalstörda då? Eller? Ja, börjar. det är vi med normalstörda. <laughs> eller hur? Va? Ja. ja, vad kul! Men du. Eh, och lokalföreningen här i Tranos fyller 50 år i år och det har ni valt att uppmärksamma om. Ja, verkligen. och eh, Så vi ska ju fira det här och jag har läst igenom alla gamla handlingar vi hade i källan och protokollen och tidningsinsklinjer ja. och jag är fullt begejstrad vad mina ja. företrädare har jobbat. Vad de har kämpat här? Men det finns ju en drivkraft. Ja. Du vet föräldrar, det är ju barnen deras hjärtesten. Ja, det är Även sånt. fast de kanske fick råd att lämna bort och glömma. Det var så på den tiden när det startade för 50 år sedan. Ja, just det. Vi vet du vad vi gör vi, vi dyker lite i historien. Men ska vi först bara konstatera. Vad gör FUB idag? Vad, idag? Alltså, ja. Jo, det vi som... har ju mycket på, på programmet. Om man säger ja. ett, ett år runt med oss. Det är ju... Eh, ja, vi har ju nu årsmötet framför oss. Det brukar vara underhållning. Ja. I år så kommer de från eh, ja, dagliga verksamheten i Mjölby- kan det, kan vi. Ja, just det, de har vi haft här i studion till och med. Har ja, du det? Ja, ja, visst. ja visst, det är, det är det Ingela en... Svensson och, och, och ja. en av ledarna. Ja, ja, hon just ja. drar ju. Ja. Så, så det har vi ju där va. Och sen så har vi en vårfest med medaljutdelning. De som jobbar för vi har ju innebandy på torsdagar. Och vi har bowling på tisdagar och, leka och rörelse rörlöst musik på onsdagar de här som är med där de får lite medaljer då ja, och okay, lite fest ja. där på våren ja. det är jättefin brukar vara ute någonstans på, ja och eh, sen har vi en sommarresa och det är ju okej okay. ja så då ska vi åka till Göteborg i år Aha, på okay. det på slott och vara på teater I fjol åkte vi Vätten runt och vi har varit ah, kul. Ja, vi har varit på Öland i del år och firat eh, prinsessan där när hon fyller år och sådär. Ah, just det. Sen eh, så brukar vi, vad är vi bjudna på en sensommarfest ute i Furevik eh, med vofflor och allsång och sen har vi vår dans i parkhallen. Bra, 300 så, ja. pers kommer från hela länet och länsdansen. Ah, okay. och det är jättekul alltså, det, där ah. buggar de loss. Vet ah, vad ja, vad och sen julfesten med Lucia i fjol så var det rekord. Jag tror det var 130 stycken med Tranås Lucia och tomten. Två tomtar hade vi och lotterier. Hade två tomtar? Ja, hur, hur tänkte ni där? Stor. Ja, men det var ju så många, många godispåsar som skulle <laughs> ja, det ut, klart. Ja, ja. Det var Så det var en ren logistikfråga? Ja, just det. Alla är så glada. vet du okay, så Jag, jag ah. trivs i den här rollen som ah. ordförande. Jag okay. har varit den nu sedan 2000. Ja, och innan dess så var du aktiv i föreningen också va? Ja, vi flyttade väl hit eh, 91 och så kom jag väl in då i styrelsen så jag var ju vice ordförande ett antal år innan där. Aha, okay, ja, okej Men du kan inte eh, det, det alltså det som är så roligt tycker jag det är, det är att vår, vår syn alltså förr gömde man undan de här barnen. Ja. Och nu är de stjärnor i TV-reklamen till och med. Ja. Och här i alltså... Tranus, vi har en berocker ja, jag var ju ja, förr ja. och tittar på den här filmen filmen ja. vetet ja. som var den bra var den bra Ja den var jättebra var den Ja, ja. Men, du, men du kan ska vi backa då för 50 år sedan hur såg du ut om vi nu konstaterar att det, att det ser ut på ett sätt idag hur såg du ut för 50 år sedan då kan inte du ta med lyssnarna på en beskrivning alltså, då pratar vi 1964 kan man säga, Så början på 60-talet slutet på 50-talet Vad säger att man då eh, att man som förälder fick ett, ett, ett barn med Down-syndrom, man sa inte ens Down-syndrom man sa ju mongloid eller något sånt där var på, på den tiden var, ja. kan du liksom, alltså, var, hur, var, vad hände då? Eller hur, kan du beskriva samhällsklimatet? Ja, det var, ju, det var ju tabu man pratar ju inte om det här det var ju skamligt, de gömde undan barnen och, och det var ju jag har läst det finns ju mycket historik som är förbel skrivet jag läste och det är beklämmande vet du det var ah. sån okunskap och de finare familjerna de hade sin lägenhet rum allra längst in där ingen fick åra där hade de sitt utvecklingsstörda barn ah. och uppmaningen av läkare och så här till nyblivna föräldrar det var lämna bort och glöm skaffa nya barn mm. så, och eh, men lämna bort att de institutionerna som fanns. Det byggdes ju många nya, det skulle vara modernt, vet du, då, på 50-60-talet, men det är stora anläggningar som verkade väldigt bra utåt och så där men innanför väggarna. Det var ju mängder av missförhållanden för de, de som var intagna där. De isolerades från släkt och, och, och samhället. Du vet att de fick inte besöka för, för att de blev oroliga. Klart de blev oroliga ja. när föräldrarna kom efter och, och utade att de skulle isoleras, vet. Du. Ja. Och, och ja, de beröv sin identitet och inget privatliv, ingen meningsfull sysselsättning heller. Och det var bestraffningar och det var övertro på specialistvården. Det var en riktig myndighetsutövning. Mm. Många fruktansvärda livsöden, förstår ah. du, Janne? Och, du, alltså, vi, och vi pratar. Det är ju inte, det är inte 300 år sedan. Utan Nej. Det, är liksom, det är under vår och, och, livstid. Och vad och jag där. kände för det är ju mammorna, alltså ah. mödrarna. Alltså papporna. Jag kände ju som far med, va? Ja, ja. Men, men, men många ah. gånger så var det så. att alltså, Få lämna bort sitt barn och, har, och, och när de då hälsade på att se det här. Va? Ah. Fast det, utåt verkade så bra, men det, ah. det var nog många... Ah. Modershjärten vet ja, det, som, visst, som var, sen, krossade och, där. Och, och odlades liksom, det odlades skam och, och, man, och skam och skuld på något sätt också. Att man, att, alltså, för det här är ju slumpens skördar. Jo, det är alltså, det. Så är det ju. Alltså, jag jag, jag kommer ihåg när man, när man började gå på eh, ba, vad heter Mödravårdcentralen eh, och det här har ju ingenting med att göra om, vad det var fungar, utan då hade man den här normalkurvan. Ja, och, och så skulle man då kryssa in då vikt och längd och sådär och, och, och mina ungar de hamnar ju aldrig på den där kurvan och, och det enda det byggde på det, och det var ju liksom det var att man kände skuld herregud om vi måste gärna mer mat eller mindre mat eller, <går> eller varför växer och, och till slut så frågar den här barnmorskan då, så jag sa, hur många ungar är det som hamnar på, hamnar på den här normalen nej det är aldrig någon som hamnar och det här, alltså, men ändå så, så, så jobbar man med att liksom skuldbelägga på. Ja, ah, det, det är tokigt. Alltså, men, men, men det har blivit bättre, kan ja. alltså, Fantastiskt mycket bättre. Men tänk också att de utnyttjar de här som var på de institutionerna. De forskar om karies, vet du, och använder dem som, som försökskaniner. Vissa ja. av de här ungarna fick äcka mycket godis och andra fick borsta tänderna. Och då skulle de forska om det ser skillnaden. Vet du. Ja. Och det här med, med steriliseringar också. för De menar på ja, det ja, ja, de alltså. ja. för att de skulle inte sprida dåliga gener. Ja. Du det låter var... lite så här tyskt 30-tal. Ja, jag skulle ju säga det. Det ja. var lite, lite så det var mycket när mentaliteten vet att ja. man skulle sortera bort. Och som sagt, det var inte så grymt länge så. nej, ja, Det är så sent så att Martin, den gamla, är 30 år. Ja. När han var nyfödd så träffade jag en läkare i vår bekantskapskrets. En äldre läkare då ja. som har varit med på den här tiden. Ja. Vet du vad han frågar? Nej. Ska ni lämna bort grabben nu eller senare? Ja. Du kan tänka dig att... Drog du till den eller? Nej, just väldigt Kristina att... hon, ja, hon blev ju så ledsen av ja, jag tror. Jag. jag tror aldrig att hon träffade den mannen mer. Nej. Men det var den inställningen. Ja, alltså det, men, och, men har du märkt av det här själv då? Menar, att, att folk tittar och alltså det är ju en stor skillnad. En stor skillnad. Ja. Det är en stor skillnad. här i stan när vi har de här EM-all allihopa jag såg ja. ju på bion fullsatt biograf ja. när sen filmen vet du. Ja. Ja. Det är många då De är ju kända här i islam. Ja. Och det är någon fördel med den här lilla Trevliga Tranås Ja, alltså, ja det, det, det, det, finns, det finns Fördelar ja. även i Tranås ja. Men mycket av det Berodde ju på osäkerhet Jag ja. vet ju när vi kom med barnvagnen Med Martin då i Näsjön Vi bodde där då det var någon bekant för någon som gick över på andra sidan ja, gatan. Jag antingen. tror de vågar inte Nej. ta Nej. diskussionen. Nej. Vet du. Det är Nej. ju den egna... Och jag vet ju själv, innan vi har fått Martin... Ja, det är samma. Alltså man tror att man är för ja, men gud vad jag, jag kommer ihåg vet du, för att äldste grabben, de hade en Lucia tablå hos... För det var någon syskon till någon av klasscampuserna där. Som skulle ja, ha Lucia tablå nere i... Det var en Lucia ja. på B i huskvarna var vi. Och då får se alla dessa. Det var lite chock för mig. Ja, vet okay, jag. Ja, Man var inte van ja. att se så många. Så man har väl lite fördomar alla men det har blivit bättre. Ja. Mycket bättre. Men är det inte så att vi, vi är bättre informerade också? Alltså vi, och, och sen just det här att Uh, att vi har inte gömt undan alltså vi, vi har ju, vi, vi, vi har blivit mer empatiska som människor eller som, som mänsklighet. Alltså vi gömmer inte undan. Varför ska man gömma undan för? Bara mm. alltså ta vara på titta på Ambirockers. Den glädje som de sprider med sin musik. Ja det är ju värt hur mycket som helst. ja visste det är det. Och och du vet man fick ju lite positivt och när när Martin då vi bodde i Anneberg då vet du han skulle börja i den här förskoleklassen. Ja. Och, och han fick ju vara med där bland, de, ja, bland alla ja, andra ja, sexåringar ja. då och, och jag var ju på första föräldramöte och berättade lite om Martin ja, för föräldrarna ja. jag fick ett så väldigt bra gensvar ja, skött, de var ja. tacksamma och sa det är bra för våra ja, barn ja. att få lära känna ja, ja, att, att alla kan vara olika och Andra ungar är aldrig problemet. Nej, nej. Aldrig, utan det är vi är vuxna. Jo, men du, du, du, Gud var pr du pratar, Gud. Ja, ha? men det är ju därför jag är här. Det är ju en pratshow, <laughs> eller hur? Men nu? Nu, nu ska Martin lyssna, för nu lirar vi, nu lirar vi hans... Uh, en av hans favoritlåtar gör vi, va? Ska vi göra? Ja, gör det. Natten var vacker och oskyldigt och Vågorna ropade skynda följ med Och jag såg vår sommarnatt le. En strimma av ljus där fanns gryningen sen Den lockade livet att vakna igen Så nära varann såg vi morgonen gry Och världen runt om En liten fågel flög hit med sången Den sjöng från himlen för första gången En liten blomma slog ut i solen Och blev en önskan i hemlighet En liten fågel så fri som vinden Små lätta vingslag helt nära kinden Ett litet sandtog som blev en pärla en liten dröm som blev verklighet Vi värndes av solen och mötte vår dag Två människor som fått allt det de ville ha Så mycket att spara och ge till varann och som den var sann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 och lätta vindslag helt nära skinden, Ett litet sandkorn som blev en pärla, En liten dröm som blev verklighet Fredagsföralland Du lyssnar på Fredagsföralland morgontid i Radio Talk Show här på Hits FM eh, 97,8 Zoomen byggd med mig Janne Holmbom K Kent Ossiansson där du, nu har jag bara lära mig eh, ordförande i FUB eh, berättar om eh, föreningens 50 år, för den nu i år, kan så firar ni 50 år. Det är 50 år sedan, 1969 bild... 1964 mitt åt, bildades föreningen här i Tranås. Kan du berätta lite om, om bildandet? och Vad, vad, vad liksom var de första aktiviteterna? Så här? Jo, föreningen bildades eh, då den 4 mars- med ett möte här i Tranås, det var upprop i tidningen då att man skulle komma, det var föredrag av en barnpsykiater och så kom de ju från eh, Läns FUB som redan var bildat och, och flera. Det var stor uppslutning och då bestämde de om att bilda föreningen. Okej, okay, ja. Och eh, bakgrunden var ju, som jag berättade innan, att det var föräldrar som var, eh, hade de här problemen och var utanför. Och eh, det är ju ganska kul för den här Uno Sikén som var första ordförande Okej, okay, hette han där, Uno Sikén okay. ja. Bor han i Tranås eller? Nej, ah, han okay. flyttade efter två år han var ordförande här i två år och, han ah, var okay. ordförande. och eh, jag ringde man hitt, googlar ju va hittar ah, namnet och ett ah, ah. tag i, i Farbror okay, 88 ja. år nu det var 38 ja. när han bildade det här aha, De hade ju så... haft en dotter aha, ja. som levde till 50 års ålder hon så att okay. han hade ju kämpat med det här Han hade ju fortsatt sitta över i Bro och varit ordförande där i FB och i och i Bro och så vidare. Men, och jag bjöd in honom till vår jubileumsfest aha. nu i år. Men han skrivit brev du, här till mig här att tacksam mottagit inbjudan till 50 årsjubileum och, och så vidare. Tyvärr kan han inte närvara. Va? Men han skrev att vi föräldrar så i första hand är värdefulla att få träffas och prata om gemensamma intressen som rörde våra barn. Och hur vi skulle få myndigheter att uppmärksamma behov av en utbyggd omsorg för de utvecklingsstörda. Vi hade inte någon erfarenhet på hur det skulle gå väga Men med stort intresse i sakfrågor kunde vi driva vår verksamhet och väcka liv i berörda myndigheter. ADL-träning, det är sådana daglig om man sköter sig själv. Ja, och dagen, Träning. Omsorg för barnen var de grundläggande frågorna vi ville lösa. Vi hade stor hjälp av Länsförbundet och vi har konferenser växte bara ett kunnande. Och, ja, men han gratulerar slut men, men just det här vet du att det var den här drivkraften de hade bakom där. Va. Men, men, men kommer det några andra gamla ordföranden? För, för, vi svarar nu den. Den 5 mars har ni. Har ni... Eh, Årsmöten och ja. fira det här va? Då firar vi det. Ja. Kommer, kommer det dyka upp några gamla, andra gamla ordförare? Ja Visst, då står vi är ju. När vi kommer att prata om det här eh, så var det fast Göte Hyltbring som sa: Ta upp det för vi var ute på på Han e sa: Det var nog här. Vi bildade föreningen FB. Jag tror okay. det var Aha. 1964. Ja. Men oj, så då är det ju 50 år. Ja. Jag hade ju liksom det i antecknen. Ja, ja, kanske ja. inte i huvudet. Nej, nej, Men jag var ner och kollade. Så jag har ju läst igenom alla dessa protokoll och tidningsklipp och, ja, okay. ja, ja, och, och allting. Vete, och, och, och kurser och grejer. Och jag är full av beundran. Ja. Förstår du Janne? Ja, är... Vad de har kämpat för. Och eh, det var ju då ett par... Uh, andra ordförande några år. Han var två år som var det tre år som jag tror jag har gått bort och jag fått tag i. Ja. Men sen blev Göte Hultbring ordförande. Och uh, det blev han ju ganska tidigt. Här, ja. se här, han blev ordförande uh, 1969. Okay. Efter ja. fem år. Göte ja. Hyltbring. Och han var ordförande 1981. Oj. Och Göte hade ju sin fru Marianne Sidan, och de jobbade ju i styrelsen bägge två ah, där okay. väldigt mycket eh, och sen efter några år där så kom Nomi och Arne Malm in i styrelsen och var också mycket engagerade där och eh, jag vet Nomi hon gick ju en två veckars utbildning sådana föräldrar och givare okay, jag ja. kan ju se protokollen vad mycket de jobbade då vet du. och sen eh, då blev tog, eh, Arne Malm klubben 1981 och sen var ju här när jag flyttade till stan, så jag kände honom igenom det, det, till 2000. Då tog jag över ja. klubban. Ja, det är så inte, att, men det är inte så, så vet, det det vet, är När, vi satt, många, där, när ja. vi satt där, vi tre, Arne och Göte och jag ja. det, då representerade vi 45 av ja, dessa 50 år. Ja, det är häftigt alltså. Ja. Snacka om äldskälar då. Ja, ja. ja. ja men vad de man jobbar. Vet du, och de har ju bara haft uppdrag då även damerna och det finns fler. Egentligen skulle jag räkna upp många namn ja. men jag tänkte säga något mer namn så glömmer jag någon annan. Ja du. men det är så. Vi, all, all, vi kommer ihåg alla genom att nämna dem så sådär. Ja. Bara liksom i att, att vi, att vi men du från från, det var full fart från starten. Alltså. Ja visst. Det, samma år så startade med ett eget eh, dagis du vet ja, för det var ju ja. mamma det är inte väl... förskola heter ja. Ja. så att du vet då hette det barndaghemmet var va? ja. i tidningsklippet jag har litet tidningsklipp ja. här lekskola för utbildningstörna barn i Trondes har utvidgats ja. jag tror de blir fem dagar i veckan och det är en jättegullig bild på Helene Johansson hon bor ju på Falkgatan ja. hon är väl ett par år här i sin barnvagn Aha. jag visar henne här ja. bilden jag ja. hade hittat de blev så glada och hennes mamma Eh, Margit var ju också jag också den den bilden hon barn på äldreboende Och hon kommer ihåg sin lilla flicka, vet du? Ah, Oj oj, oj. Ja, hon ah, känner ju igen men ah, det är så var där vet det, du? Ja. Men det det drevde med egenhet det här dagiset ah, vet du. Ja, det alltså det är imponerande vad människor som bestämmer sig ja, ja. och går samman kan, kan genomföra alltså. Och eh, det är ju rätt kul vet du, att det var lite trons anda här för att sen 1970 så kom ju nya lagar, så då var det ju Landstinget skyldig att jag hålla hade, det här. Så då skulle de ta över. Aha. Och då kom det några damer, det har Göte Hülspring berättat Aha. det här för mig. Då kom det ju damer nere i flera. Landstingsdamer! Ja, nere från Lund vet du. Okay. Ja, och då de skulle ta över det här. Och eh, eh, de ville ju ha, lokalerna var ju bra där. Mm. Men de ville ha egen personal. Aha. Men då slog ju prästen vad det var det han hette näven i bordet och sa: Jaha, duger inte. Vår personal Ja då duger inte lokalerna heller Så de fick krypa till korset och, och ta över personalen <laughs> där Det tycker jag var rätt bra Du, du kan visst det fantastiskt Om man pratar om, om hur det var då Och bara här om häromdagen Så hade Amber Rockers Filmpremiär fil, Om filmen Om, om, om, om deras eh, vd som, som rockband Visst är ja, det, det är häftigt och alltså det var ju Ja. Eh... Och det vi, vi lyssnar på dem. Vi måste lyssna på en låt med Amber Rockers. Eller vad säger du Kent? Jo, du vet ju deras nya skiva där. Ja. Eh, vad heter den nu? Egna spår. Egna spår, ja. ja. Just det. Så heter ju filmen också. Ja. Och det är ju en låt ifrån den ja. skivan. Vi som... lyssnar, vi lyssnar. Ja, det gör vi. På och alla talar det samma språk. Jag såg en värld där magi gränsar, där ingen jorden. Jag såg en värld där andas, inga yst, solen. redas förallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Eh, vi har nog problem med tekniken där på, Jag vet inte vad det är. Det är något med Spotify så att det, musiken försvinner emellanåt. Men ja, eh, eh, kanske det man ringer om. här Det, där, så, det får lösa sig på något sätt eh. Uh, ja, vi, men du uh, vi, Vet du vad vi gör? Vi, vi, vi, vi ska lyssna på en annan Om det var någonting med det spåret Jag tänkte spela den här låten En himmelsk sång Ska du få höra vad det är för någonting Det får se om vi får igång där När du kom till mig Där jag var Såg jag någon sån. I'm not afraid Yes, yes, yes. Ah, ja, jag är lite full. Du kan inte vad det där var för någonting som jag spelade. Vi hade lite problem med Amber Rockers, jag ber om ursäkt för det. Det var någonting med det spåret på, på Spotify faktiskt. Men eh, hela Amber Rockers eh, eh, låt, eh, skiva finns på Spotify, egna spår. Googla på den, eller Spotifya på den, eller vad man säger så här. Men du kan inte veta vad jag spelar nu. Det här var ju Elinor Holmer heter hon vad, Elinor Holmer. Ja. Yeah. Och det här är ju, om man då pratar när du beskrev hur det var där på 50-60-talet man gömde undan man stängde in och allt vad det för. och där Eleanor Holmer, den låten som ni hörde nu som heter En himmelsk sång hon tävlar ju till och med i Melodifestivalen och jag, jag, jag, jag ska ta gift på det men hon, antingen så gick hon till andra chansen eller så gick hon direkt i final något av det var det var i i fall och Eleanor Holmer, hon är född 89, en utav uh, skådespelarna i Glada Hudik i Hudiks, eh, Hudik eh, Per Johanssons projekt där uppe i Hudiksvall och hon, hon, har, hon har en diagnos, hon har Aspergers eh, syndrom Uh, och när hon stod där i sin blåa klänning och sjöng, då, då, då ska jag säga det, det var den första artisten jag har tittat på alla deltävlingar och, och, och mått <laughs> men det var den första artisten där jag kände här var det, det här var ärligt det uh, var häftigt, då har vi gått en, åkt en ganska lång resa från uh, 64, då man liksom skulle gömma undan dem som var inte som vi hur vi nu är mm. uh, det är gärna, ja. jag, jag kan säga just det så ärlig, och det har jag upplevt många gånger att de är så ärliga ja. våra medlemmar sen är ja. de olika, aldrig har ja, personligt men just den ärligheten, de är så rakt fram ja. så att när de är glada och tacksamma då känner jag att det här är inget påklistrat ja. det kommer från deras hjärta och går det går direkt då? i mitt hjärta, förstår du? Ja, men så är det jag, jag, jag brukar beskriva det som att de har de, är, de har en social kompetens som vi tränar hela livet för att försöka uppnå, men det kommer naturligt från de har aldrig fördomar de möter de, de möter sina medmänniskor i stunden och de väljer att se positivt på allting. Alltså det, jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså. Men, alltså vi, vi, har, du vet, vi har ju den här sju sekunders regeln. Sju sekunder, då har vi skaffat, skaffat oss en första uppfattning och, och, och sånt. Absolut inte på det sättet. Det, så när, när jag, min dotter Malin, då. När vi, när vi handlar på konser med lika i Boxham. Så om vi bara ska köpa liksom en liten mjölk så tar det ändå liksom 45 minuter. För hon känner alla. Hon pratar med alla. Hon ger alla komplimanger. Folk älskar att prata med Malin för att hon är trevlig. Hon ser dem hon möter. Och så tänker man så att tänk om jag bara vore ett uns av det där i socialkompetens. Gud skickligt. Så, så att det finns mycket att lära för oss som tror att vi, att vi vet allting. Vi vet väldigt lite. En som vet väldigt mycket däremot Det är ju våran utrikeskorrespondent God morgon Anders Jakobsson God morgon, god morgon Tack för den vänliga introduktionen <hör>, Det är hur, väl hur? bara för att det är fredag va? Ja det är fredag Och det är snart slut på vintern Vid midnatt här så säger vi att det är vår För då är den första meteorologiska vårmånaden i alla fall ja, ja Men du 1986 den här dagen Då var det inte så kul Eh, det, var, det, var, det var ju skottet ja. på eh, ja, det var det, ja, Skottet på Sveavägen. Det var ofarligt ja. sköts till döds några minuter innan midnatt ja, en vecka senare dog min mor. Ja, du ser, ja. ja det var ju ålderssjukt. Ja, ja, ja. Nej, men det var turbulenta. Ja, det var det, det var det och det och det är fortfarande dyker det, det också, det dyker upp. Menar, så sent som i veckan här nu så Lades ju Stig Larssons Sydafrika. Eller det kom fram att det var Stig Larsson som var privatspanaren bakom Sydafrikaspåret. Ja. Sydafrikaspåret är, ja. är ju avhandlat flera gånger ja. under senaste år. Ja, man har väl egentligen inte kommit längre. Du, apropå spår förresten. Vad, vad tror du om Vasaloppet? Ja... Man kanske får ställa in. Jag så. vet inte. Ja. Just nu känner jag mig lite mätt på skidåkning. Ja, av någon ja, anledning. Ja, är det så? Ja, du, har, du har suttit bänkade stort sett har jag förstått. Ja, längd... Eh, Längdlopp på det här sättet. Eh, jag är ju en sportnörd, men i år har jag avstått ifrån skidskyttekörling och eh, utförsåkning. Ja. För jag känner på mig att det inte skulle gå så bra där. Alltså, du det hade är, någon sån Långslidare, vet ja, du? Ja, ja precis. Men Bobben gör du av? Ja, <laughs> ja, ja. ja. Det är grabbar i work som, ja det är schysst. Det är ju alltså, jättespännande. Ja det är det. Det ja. otäckt. Jag, jag har sett eh, Bobfläggbanan i Lillehammer men det var på sommaren. Men de körde kör där ändå på med, med Bobbibanen eh, på hjul alltså. var en av dem som inte vågade åka. Ja, okej. Ja, ja. Det låter, ja, ja, ja. Ja, jag tror det är fullständigt livsfarligt alltså. Fullständigt livsfarligt. Det går fruktansvärt fort. Ja. Men du händer någonting i den stora världen då? Utanför 50-skyltarna här i Tranås, ända uppe i, i, i dina regioner? Eller? Ja, jag funderar lite över det här med stadsplanering. Det måste vara eh, den svåraste grenen för en politiker tror jag. Ja, eh. hur tänker du det är ju så att sedan sju år tillbaka så har ju eh, Mjölby kommun ett storstilla projekt som heter Strand, Där man alltså ska bygga eh, bostäder av olika format och dignitet ut med, eh, ut med åns östra sida blir det väl. Ja, just det. Och det eh, första projektet i den här delen ska vara två av ordningspunkthus i ganska nära anslutning till ica okay. Och För att komma åt här, den här marken, kvarteret Rosenkammaren heter det, så behöver man riva en ungefär 100 år gammal industribyggnad för att eh, använda som parkeringsplats. Och det har vållat en viss strid i den här staden med lite insändare och det var ett lite turbesmöte med byggnadsnämnden i förra veckan. Och ja, utgången av det här är väl inte klar. Men du var ju HSB, för det är HSB som ska bygga eller? HSB ska bygga ett hus är det tänkt och bostad, kommunala bostadsbolaget det andra. Eh, så att det ska bli både bostadsrätter och hyresrätter att välja på. Okay. Det är så och, och om jag har fattat hela rätt så är man beroende av varandras medverkan här. Mm. Eh, och det, då är det en liten men ganska högljudd opinion som tycker att det har rivits för mycket i den här stan och att den här gamla byggnaden är värd att bevaras. Ja, men är det inte, är det inte alltid så så fort man... Här rivs för esplanadsystemet redan Stimberg eh, skallade om detta. Är det inte så fort man ska riva någonting så, så, så, ska, så finns det alltid någon som ska bevara? Är inte så? Ja, jo. Det, det, det var ju så... Det var ju så med... Resecentret byggdes drygt tio år sedan här också. Uh -huh. Då var man tvungna att uh, riva den här gamla uh, bron, gångbron över ja, VSvägen. Ja, ja. Och det var rätt mycket protester om också. Uh -huh. De tyckte det var ett landmärke eller en profil för Mjölby. Ja, ja, Fast den var fullständigt livsfarlig att beträda för ja, ja. det var jättehållt. Och det blev ju en jättebra lösning dessutom. Det blev alltså, ju faktiskt det en blev bra en lösning. Det är inte att vi backa tillbaka nu, tror du det? Nej, och där ska ju då förra kommunalrådet Jörgen Oskarsson ha en eloge för han backade inte för Nej, den här opinionen utan han... Och, och när det väl var genomfört då... Eh, resecentrum var bytt, så, så tyckte alla att ja, det här blev bra det. Ja. Även de tanter i fullmäktige som skapade om att den här tunneln eh, ja, skulle ja, vara ja. ett tillhåll för ja. Våldtäkt, ja. men, ja, men de, gjorde, de, de gjorde ju den bra. Ljus, bred och, och, och, och väl upplyst. Va? Så att, ja, det, ja, man får det, egentligen ja. tunnel-tjänsten. Nej, nej, den är riktigt bra. Och du, en annan positiv sak i Mjölby, man börjar, jag nästan blir lite chockad. De har ju börjat börja städa undan här nu uppe vid, vid Kvarnan. Va? Ja, ja, det har... Just det, den De har ju... Den har ju bytt ägare. Ja, jag såg det. är ett, det. Nytt, är det ett nytt bolag med anknytning till... Nu ska vi se, Hultestagård där var han. Nej, Bläckenstad. Ja. Gunnar, Gunnar Johansson tror jag. Var. Gunnar Johansson där. Och eh, får man bort den där grushögen och, och kanske den här plåtdelen av ja. företaget så ja, finns det kanske fem förutsättningar att bygga någonting någonting för det ser ju gräsligt ja, ut det, det ser hemskt ut, mm. ut så, men, så att, men, men jag, jag såg att de har redan spärrat av och börjat köra med jullastar och grejer där så att det, ja. det händer saker så att det, det är positivt ja. så med andra ord så avslutar vi dagens eh, referat med att det finns hopp även i Mjölby ja <laughs> Du har ju så höga tankar <skratt> <skratt> <skratt> det, Anders Jokonsson, stort tack för att vi fick prata med dig idag. Är eh, det ut nu i, i något spår här nu under dagen istället för att inte bara titta på allting? Då. Ja, ja nu jag ska nog kanske gå ett varv i, i, i skogsspåret här. Ja, det är rätt. Och imorgon är det våren. Då börjar golfsäsongen, <skratt> Jacob. Skötthånden. Uh, om det här gäller något annat. Ja, jag såg det. Men gör som äh, du ska få tips, tio tips för golfsäsongen. Greppa ner och titta upp. Sköt om det ändå. <skratt> jag har hört <48. skratt> ha det. Det Du blir inte bättre än du. Håll det bra. Hej då. Det är samma. Hej. Du, jag, vad det? är det här det här är en speciell anskanning från ditt tal, eller? Ja, men du vet på våra resor och träffar när Leif Johan som på Vinkelgatan är med då vill han höra Pelleporten säger han vet du, och han alltså... blir så att det är hans favorit så det ah, hans okay. Ja, då spelar vi ja. den för honom. Vad kul. Ja. Du du reser Kan du, va, va, va, kan du inte berätta lite om resorna? Alltså jag blev verkligen fascinerad när jag blev igenom alla de här protokollen och så alla dessa resor vet du och deltagarlistor och det här så jag har gjort en, en eh, tablå här från 1964 till 2014 på alla resor FFB i Tranås har ordnat. Ja, herregud, det kan inte vara ja. så lång programtid har vi inte, men, men gärna exempel. Nej, nej, jag ska inte läsa alla, men till exempel Österrike 1977, 12 dagar. 1981 Paris, 11 dagar. 1983 Österrike, 12 dagar. 1987 Norrlands, 11 12 dagar. Med flyg upp Och Eh, 1993 till Polen och Prag till eh, Julanta Krynskis eh, gamla dagis där Jaha. nere. Alltså, och sen har jag ju fortsatt men nu blir det en dagars resa. Ja. Vi har ju varit, varit runt. Vi har ju varit som jag sa på Öland. Och, och, och, ja, just det. Och, ja. och runt så här och, och ja. det. Så då har vi ju lite lotterier och sång i bussen och vi ja. stannar och fika, ofta går på någon. Eh, teater. Man. Ja. För förr då de hade ju här eh, två övernattningar i Stockholm på, under från å, 78 fram till 93, vet du. Hade här, de varje år här. teaterresor också. Ja. Men vi orkar inte med den här Och det var ju bra priser för och, och det, det var ju Sixten Ligmert på Hjälpte ju till då ah, okay. ja, ja, ja. Och det är klart, fiktade ja. de här resorna ja. Och sen har vi Götehyltbrig Som var ordförande länge, han var busschaufför Jaha du, så, så då fixade. hade ni ju det löst ja. också då. Men då har ju min ja. Göte körde första året ja. Han är ju lite gammal va ja. så Min grabb Mats Som kör taxi ja, ja, ja, ja. Han äh, brukar köra ha. bussen du, förra, ma Mats, använder han Blinkers? Va? Använder Mats Blinker taxibilar. Ja, taxi. det är ja. för det, det är alltså det ovanligt bland taxibilar har jag sett. Ja, men han är nog noga <laughs> med det han är gör det. sin. Bil. Ja, det är bra. Ja, ja. Då kommer Mats tuta på mig nästa gång på ja. så. Du du jag måste säga vilken vilken tuff sån här munkjackor var på det. Vad står det på den? FUB... Det här är bra radio vet du. FUB Tranås 1964 till 2014. Ja, ah, det är någon jubileumshistoria då på det. Ja, de här hade jag ju tyckt ihop sponsorn innan vi kom på, men sen tar vi till det här trycket så att alla medlemmar eh, får en sån här jacka. För ah, okay. De betalar bara 50 spänn. De kostar många gånger för en ja, annan. Ja, det är tack vare att jag fått sponsor. Ja, då ska vi säga vilka som har sponsrat här. Det står snyggt på armarna. Tas! Ja, ah. Sponsorerna är TAS, eh, Coneo Skapa eh, Tranos Energi Ja det var ju en låg här i och för sig Ekonomibyrån och Tranos Skinnberedning, då fick de lite Reklam här, det tycker jag de ska ha Ja men jag är väldigt tacksam Annars ja, har vi inte kunna jag. fixa det här vet Nej. Nej, det är härligt. Det är sånt, sånt där gillar vi stenhårt. Alltså. Ja. Det är, eh, hur, hur, bra, hur bra som helst. Men du, 50 år nu. Ska vi prata lite om firandet då? Ja, alltså vårat årsmöte är ju den 5 mars nu. På, och Då tar vi i samband med det. Så att jag tänker att köra årsmötesförhandlingarna lite snabbt. Gersvimt ja, ja. Mellan halv sju och sju. Och klockan sju är det så kom. Med, kan det kan vi i Mjölby ja, du snackar om här. det är ju en show och teatergrupp i, ja. i kommunens dagliga ja. verksamhet och vet du varför de heter kan det kan vi det är för de tänker att kan de i Köping och Huddyk så kan de ju att det blir kul och ja. det är kul med dem vet du. Jag sa, vi ringde, kan du ta med dig några så jag till henne Ingela Svansson ja just det ja. Jag delar inte på min grupp så hon. Hela gänget. Om sätter ingen framför någon, annan. då kommer vi hela gänget, ja. hela bussen 30 pers. Häftigt. Ja, så de är Häftigt. välkomna. Ja. Så de ska ju komma lite tidigare, då ska de ju få smörgåstårta och sidor och, och kaffe och kaka då, ja. men så vi har årsmötet, vet du. Ja. Sen kommer de och tar scenen och sen efter de har kört en halvtimme då så ska ju vi, vi fika. Och sen ska jag säga några korta ord, men jag kan vara kort. Om ja, de är 50 ja, år. Ja, Och så ja. blir det lite uppvakning ja. efter det vet du, För att, då kommer ju då, de här... Riksförbundets ordförande kommer ner. Ja. Länsförbundets ordförande. Ja, ja vet, alltså det ja, jag jag vet, sig hit. Men Jag här. är ju lite per. När ja. man är pensionär har man tid. Ja. Så det, kommer ju, det är ju en hel sida i vår ffb tidningen Kontakt okay. om ja. det, vårt firande här. Ja, vad okay. kul. Ja. Och, och även en bild på, på oss när vi, vi spelar. Och sen vet du så blir det ju, jag har bjudit in lite mer de kommer från kommunen. Ja. Här, vet, och de kommer ju från Lions och ja. Ja, ja att, vad kul. Jag då. hoppas ju på lite uppbackning. Jag vet, ja. pengar behövs i den här ja. verksamheten. Och, men du, visste visst är det så att man, man får gärna bli medlem också? Ja, Ja, och vi har ju ökat medlemskapet. Jag har ja. ju liksom är ju på så här uh -huh. och äter även personal, till och med uh, jag tror du fler personal som jobbar med det här kom med, för nu Ulrika Stålknapp, nya chefen för omsorgen, uh -huh. hon var ju inbjuden till, våra, till ett föreningsmöte vi hade i höstas uh -huh. För att presenteras då som nytäkträd. Ja, och då right. frågar får jag bli medlem i med FUB? Ja, ja, visst får du det. så. Familjemedlem har vi också. Så hon tog med både sin man och två barn. Ja, just så snyggt. att det fick jag fyra nya medlemmar. Ja, så vi har ökat. Vi är 170 nu ungefär. Är det 170? Ha. Ja. För det är ganska många medlemmar eh, nationellt också. Eh, eh, FUB finns på... 100, det finns 150 lokalföreningar och det är över 27 000 medlemmar som jag på nätet ja. Så att det, det, det är en, och det är en viktig lobbygrupp jo, alltså, men det, det är ju det gäller det. att driva för de för ungarna för för de orkar för för för för de här, för för då måste vi hjälpa dem och, och det är ju så här att, att kommunerna har ju sparkrav och, och de har ju en lag skyldig att ta reda på alla som har behov eller flera, flera pengar. Mm. Så, så att, det är väl det jag ser lite oro framöver, ja. vet du. Att, att vi vill få bort de här institutionerna att prata ja. om. Va? Nu är vi med de här gruppoställena. Ska vi mer som ett hem? Va? Men ja. plockar de in fler och fler personer där? Va? Mer och mer personal? och mer. Ja, ja. det blir en, ja. Det, Hemkänslan försvinner lite grann. Va? Ja, den är viktig. Men det är en balansgång det där, ja. för man måste ha förståelse också. De som jobbar gör ju ett bra jobb och alla ett vill. Pannonjobb. Ja. Alltså vi har vardagshjältar så nära in på oss att eh, jag skänker dem en tanke dagliga. –Jo, men ja, det är ett stimulerande jobb. Ja, jag sa ju att jag som ordförande får mycket tillbaka mm. men det måste ju de få som jobbar med våra medlemmar också få. –Ja, självklart. Du pratar ju mer om vad jag gör. –Ja, det, jag var liksom förvarnad för det var någon bekant med att prata med. Jag har, det. det nu får inte vara få vägen. ingen synlig för gärna pratar så jag har ja, laddat upp. Ja, vet du, nu, för ja, bra, vi ja, har jättebra. lite duell här nu. Ja, det är som kan prata bäst. Men, men nu, nu, nu är det viktigaste på hela. Nu, den 5 mars, vem som helst, välkommen att komma. Eh, nej, så är det ju inte riktigt nej. vet. Jag är klart att alla ska vara nya. Om de, ja. de anmäler sig medlemmar samma ja. kväll här så går det bra. Va? Ja, du ser. Men, då äh, får man de ska ju så anmäla sig till. Eh, Eh, till Britt Lindström, då? Ja, just det. Eh, men det, det, det, det får de googla på information. Det, ja, eh, men annars så går det till mig. Det går ju att hitta ja mejla till mig om det skulle vara så. Men vi vill gärna ha mejl. för att jag ska ju ner på vinerbageriet och beställa och de är rätt bra du ja. vinner om du vill göra reklam här ja. för de brukar ge oss en 20-25% rabatt när ja, vi köper lussekatter och ja, ja, ja. när vi ja, köper ja. Ja, ja. och så här. Ja, så att det, vi gynnar ju dem här vet ja. och man måste ju veta hur mycket smörgålstårta de och hur mycket kokladbispejer he de ska baka Heimans är riktiga Tranhås vänner ja. uh. Uh. Nu ska vi spela Pestel, eller Pestel Vad uh. är det då? Du får välja mellan två saker du måste välja något av det och du kan vinna en hel kasse med ära från just vinerbageriet Ja, <laughs> ja. Uh, Morgon eller kväll? Uh, morgon Ja det är ju rätt, det här är ju en morgontid i Radio Talkshow Så att, uh, jag tror att du har lyssnat på programmet Vinter eller sommar? Vintern Nej, uh, alltså gillar du vintern? Men det är ju inte varit när jag åker skidor vet oh, du då? Men egentligen om man ska vara äldre så är det sommar Sommaren, sommaren ja, på strupe ja. vet Hur ska vi ska du Hur ska du ha den nu då? Ja, jag ändrar mig att ha sommar Och vet du, du när Martin ja. kommer med ut till strupe Och sina båtar vet du Och han ja. lägger nät, han tar upp flundren Och han plockar ja. av vet ja, du, du. Ser, du ser. Och så sa du vinter ja, ja men det är ju att jag ja, ja, ja, ja, det, är det. Nej det är sommaren vet du ja, Bra, vind eller vatten? Vad sa du? Vind eller vatten? Vatten Ja, det får du rätt för också. Kaffe eller te? Te. Jaså, ja, det får du inte rätt för. Kaffe, det är alltid kaffe. Oh. Så att, men om du svarar rätt på sista så vinner du den här kassan. Är du nervös? Ja, jätte nervös. <laughs> det här. Ja, den här? Den här är så fantastiskt rolig. Jag tänkte väldigt länge på eh, innan jag kom på hur, vad den sista skulle vara. Fortum eller Eon? Den är svår för dig du Kent va? Jag skulle ju vilja säga Troms Energi <skratt> ja. för jag har jobbat där va? Ja. Och eh... ja, det får du säga också så, och då har du vunnit en kasse. Ja. Grattis. Kent stort tack för att du tog av din tid och berättade om F&B och det fantastiskt viktiga arbete som ni gör i föreningen för att göra att alla människor får vara med och synas i samhället. Och gratt säger vi till 50-åringen och hoppas att ni får ett kanonår nu i ert jubileumsår. Och är du intresserad av de här frågorna googla på FUB Tranås och så hittar ni både information till hemsidan och, och ni kan ta kontakt. Och det är ju faktiskt så att man behöver inte vara anhörig till, till ett barn eller en, en anhörig med utvecklingsstörning för att engagera sig i det här arbetet. Det är kanske ännu viktigare att ni som inte har det här nära på er engagerade i de här frågorna. För då ökar vi empatin i samhället. Kent, stort tack för att du tog av din tid. Ha en riktigt bra fredag. Och ni andra där ute, sköt om er så hörs vi snart igen. Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Och eh, ja, jag är tacksam för allt stöd vi kan få till FB här och ja. Jättebra. Hälsa alla jag känner. Ha det bra. Hej. <laughs> Hej. med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.